Проте страшно і згадати. Пан Януш все-таки вагався. Але після того, як Лейба повів його на башту і показав, що робиться на передвістях, він рішив їхати в Варшаву. Зразу ж почалися збори, та тільки поки передав він пораненого пана Преслава до шпиталю, минуло півдня, і виїхавши з Львова під вибухи козацьких гармат та серед великого замішання в місті, Подорожні саме й потрапили на той час, коли Чорнота об'їздив околиці Львова. Ми вже знаємо, що пан Януш зустрів козацького ватажка прокльонами. А що ж сталося з Галиною? Зустрівшись очима з поглядом козака, вона палахнула руб'янцем і затулила собі вид руками. Їй соромно було дивитися. У очі свого коханого, бо вона під час останнього побачення говорила йому нещиро, не те, що думала і почувала. А чорнота не наче зрозумів це, бо з одного погляду на дівчину, гнів його на неї і почуття помсти розвіялися як дим. немов їх і не було ніколи. А душею козака знову опанувало саме чистий ніжне кохання до неї. А він стояв у замішанні, переводячи очі, то на повне гніву й прокляття лице старого шляхтича, то на ніжне обличчя своєї кохани, що визирала з-поміж її маленьких пучок. «Я не влучив тебе, проклятий шайтан з пістоля!» гукав пан Януш, вихоплюючи шаблю з піхов. А проте ти не візьмеш моєї дитини, поки я живий. Та й помираючи, я вб'ю її своєю рукою, щоб ти, хлоп, не став її володарем. «Сховай свою шаблю, вельможний пане», сказав Чорнота спокійно і журливо. «Мені не треба такої дружини, щоб мною гордувала. Не візьму я твоєї дочки в бранки. Кохаю я її як душу, тому, правда... Та через те ж і не хочу користуватися своєю силою і владою. Вези свою дитину, куди віз. Я назвав би її своєю тільки тоді, коли б вона своєю волею прийшла до мене. Шабля в руці старого шляхтича спустилася донизу. «Проклинаю цей день», – сказав він, – «коли мені доводиться знову приймати милосердя від цього козака». Хто хвилину від балагули, почулося репетування лейби. «Ой, слава Богу, пустіть мене, пустіть!» Жид вирвався з рук козаків і опинився біля ніг чорноти. «Ой, яке щастя! Ой, леле, тепер будуть живі і діти мої, і жінка, бо з неба Бог почув моє моління і послав сюди вас, пане чорнота!» Постать переляканого жида була така кумедна, що чорнота... Не вдержався від сміху. «Чого ти так зрадів же, де неначе наче побачив рідного батька? Чи не думаєш часом, що я дам тобі десять тисяч злотих за те, що продав мене єзуїтам? Не треба, ясновельможний пане!» – скрикнув Лейба тремтячи, «Не треба грошей, тільки душу зрятуй мою й моїх діточок, нехай пропадають ті мої двісті злотих, що я витратив, визволяючи пана!» «Ну що з ним робити?» – звернувся Чорнота до Криці. «Не поганете ж нам об нього свої руки!» А що робити? Жид він як жид, за гроші в пригоді стане, за гроші й батька рідного продасть. Чорнота витяг гаманця, вдлічив кубку грошей і подав Лейбі. На тобі христопродавець двісті злотих, їдь собі, куди їхав, та не попадайся мені вдруге на очі. Лейба з радісними очима підставив під гроші обидві свої брудні пригоршні, але тут йому впала в голову думка, що деякі козаки, побачивши в нього гроші, а о Чорноти, доженуть його на шляху, і тоді вже доведеться йому попрощатися не тільки з двома сотнями злотих, а й з тисячами дукатів, що в балагулі лежали в мішечках під спідницею його рівки, а може навіть попрощатися і з душею. Лейбав раз став смутний, схилив набік голову, проказав, «Спасибі вельможному панові полковнику за ласку до мене». Та за таку доблість не хочу я його грошей. Нехай ці двісті злотих підуть козакам на горівку. Візьміть, пане Критя, ці гроші та розділіть на козаків. З тим Лейба тяжко зітхнувши, передав гроші Криці. Чорнота хотів було вже дати волю своїм бранцям. Коли тут до Байраку спустився натовп козаків, ведучи у поводах коня з блідим, як крейда, паном Струсим, нещасний, сподівався собі смерті і був ледве живий з переляку. Ага, та сей мій знайомий, сказав сміючись чорнота. Може тепер, пане Струсю, ми з тобою станемо та чи чия шабля гостріша й довша. з зблагання в очах сказав Хоронжий. От тобі моє шляхетне слово, що я назавжди зрікаюся, панни Галини, тільки пусти мене на волю. «Зрікаєшся! Того, що не твоє!» – засміявся Чорнота. «А оце вже дурниці!» – обізвався Криця. «Щоб озброєного ворога пустити на волю! Сьогодні ми його пустимо, а завтра він проти нас воюватиме!» «Байдуже, товаришу!» – перебив Крицю Чорнота. «Такі польські вояки, як пан Струсь, нам на користь, бо вчать гусарів, як тікати!» «До того ж я не хочу лишити панну Галину на всю далеку дорогу без беседника!» Коли вже милувати, так милувати всіх. Поганяйте коней. Чорнота махнув візникам, ридван рушив, панна Галина одняла руки від свого обличчя і глянула на Чорноту очима повними сліз. Він зняв шапку і поклонився їй, гукнувши вслід, Бувай щаслива, та не згадуй лихом. Галина простягла до візника руку, неначе хотіла звеліти. Спинити коней, далі піднялася на ноги і обернулася, щоб щось крикнути тому, кого кохала. Але потягнена рукою батька впала на своє місце і почала битися в риданнях. А через день після виїзду пана Януша з Львова, старшина цього міста налякана з того, що козаки опанували верхнім замком і монастирем єзуїтів, прислали до гетьмана посланців просити, щоб він зглянувся на відування народу у Львові і одійшов от города. Хмельницький пристав на те з умовою, що Львів сплатить 200 тисяч злотих окупу і через кільки день, взявши ті гроші, зняв з Львова облуху, давши незадоволеним з того полковникам обіцянку йти прямо на Варшаву. Проте в душі він вважив похід на Варшаву непотрібним і навіть шкодливим, бо в такому разі за Польщу міг би заступитись німецький цесар, і Україна опинилася б у скрутному стадовищі. До того ж, як ми вже знаємо, він мав ще надію жити з Польщею спільно, у згоді, і не хотів дужче дратувати поляків, та ще й у той час, коли вони саме обирали короля. Але і стати одверто проти бажання своїх підручних, і війська він не зважувався, і щоб викрутитись з непевного становища, Гаєв по багато часу, а дійшовши до замостя, став біля нього табором, неначе для того, щоб дати військові спочити. Тільки через три дні після того, як Чорнота, та Богун та Нечай напосіли на Гетьмана, доводячи, що час уже щонебудь починати, він поїхав разом з усіма полковниками і військовою старшиною оглядати ворожий город. Замостя, власність панів Замойських, було в ті часи найміцнішим городом в Польщі. Од нього до Варшави було не більше тижня походу, і тільки Замостя з його міцними мурами, великими гарматами та військом, зібраним паном Яремою Вишневецьким, заступало козакам шлях до столиці Річі Посполитої. «За півмилі от замостя є висока гора». На ту гору і виїхав гетьман з товаришами, щоб оглянути всі околиці кріпості. Тепер, після великих перемог над поляками, всі прибічники козацького гетьмана були в браті пишно. На всіх полковниках були саєтові, блакитні або жовті каптани, а поверх каптанів – кармазинові жупани з вилятами. Підперезані всі були різнокольоровими китайчатими поясами, злетотканними кінцями. Зброя ж у всіх була одвоєвана від поляків, найдорожча в світі, оброблена золотом та цяткована самоцвітами. Щодо коней, то вони були найкращі, яких колись бачили вільні степи понад Дніпром та Бугом. Під гетьманом вже басував буланий огр арабської крові, дарунок кримського хана. Весь пишний натовп козацької старшини стояв на шпилі гори, оглядаючи далекий город. На південь від замостя блискучою блакитною пилиною розлягалося велике озеро, а з півночі та з заходу можливо було наблизитись до замостя, так зате з цього боку, от самого озера та аж до болот, простягалися високі мури з необоримими грізними баштами. До сихто мурів і повернула вся козацька старшина, щоб подивитись на кріпость зблизька. Щодо ще що вони наближалися до замостя, то стіни його і башти все вищили і врешті встали у всій свої грізній красі. Вони були сажнів з вісім за вишки. Башти ж піднімалися ще сажнів на чотири над стінами. Верхи стіни башт були помережені зубцями, а поміж тими зубцями чорніли жерла великих гармат. Упродовж всієї стіни, ближче до її верху, випинався вперед на мурований пояс, такого вигляду наче товщезний обруч, щоб до стіни неможливо було приставляти драбини. Під мурами чорнів. Глибокий, повний води рівчак, а мости, які були перекинуті через той рівчак, тепер були підняті і притягнені ланцюгами до брам. Бачили? З посміхом звернувся Хмельницький до старшини. Я казав, що в замості нам меду не пити. Хіба що вхопимо біля нього шилом патоки. Полковники дивилися похмуро. Всі добре розуміли, що козацькими гарматами таких морів не розіб'єш, рівчака нічим не закидаєш і дробин до стіни не притулиш. Та й немає на що нам цю патоку куштувати, обізвався ясноокий богун. От я радий, Іване, що ти тієї ж думки, що й я, сказав гетьман. А ти не дуже радій, спокійно відповів богун. Ти гадаєш, що я веду до того, щоб не йти на Варшаву? Я ж тієї думки, щоб лишити під замостям тисяч двадцять козаків, а останнім військом простувати на Варшаву. Правда, говорить багун, це найрозумніше, нема чого й вигубляти козаків під замостцям. Оборожемо його, нехай ляхи там пацюків їдять, а ми тим часом будемо в Варшаві солодкі меди та венгерські пити. Але гетьман Бунової ради й слухати не хотів. На його думку, поділяти військо взагалі було небезпечно, лишати ж ворога поза себе було навіть нерозумно. Даремно Богун опевняв Хмельницького, що Вишневецького в замості немає, а що кільканадцять тисяч війська, що там замкнулося, то все втікачі з підпиляви і ніколи не наважаться навіть носа висунути за браму. Він вперся на своєму, що не покине ворога поза себе. Після довгих суперечок слово взяв Чорнота. «Як не хочеш, пане Гетьмане, за мостя обминати, так треба його добувати». «Не буду й добувати», – коверзував Хмельницький, – «бо це було б божевіллям». «А як не хочеш ані обминати за мостя, ані добувати його», – говорив Чорнота зовсім спокійно, – «то не треба тобі гетьманувати». «Як то?» – сполахнувши, спитав Хмельницький. «А так? Що скинемо тебе з гетьманства? І от беремо булаву, доручимо її такому, що буде краще дбати про потреби рідного краю?» Хмельницький, почувши, що говорив «Чорнота», зразу ж аж зблід на виду. Далі ж увесь налився на обличчі кров'ю. «Коли б хто інший промовив він, а не те Іване?» «Отаке мені сказав, я розтрощив би йому голову булавою. Який же божевільний візьметься добути за мостя? «Я візьмуся», – відповів Чорнота. Саме втомить з башти кріпості пролунав, вибух гармати, над головами козацької старшини прогуділо ядро. «Іди на за проти моєї волі, коли маєш таку охоту». Голосно, щоб усі чули, – проказав гетьман – «Я тобі не забороняю, тільки сам будеш і одвід за те давати». Тут з морів Замостя почувся другий вибух гармати, і ядро, вдарившись об землю недалеко козацької старшини, вкрило всіх курєвою. Хмельницький повернув коня від Замостя, і вся козацька старшина поїхала до свого табору. З другого дня Чорнота почав облогу Замостя. Біля цього городу, як і біля Львова, були передмістя. У ті передмістя Чорнотай постановив кілька козацьких полків і з ними почав обкопувати город із східного боку рівчаками і обсипати валами, щоб на тих валах поставити гармати. Разом з тим він почав одботити от за річку, щоб лишити місто без води і, висушивши кріпосні рівчаки, зробити її легше приступною. Робота була забарна й важка, земля вже промерзла, і козаки копаючи і мучилися, і ремствували і на гетьмана, і на Чорноту. Через морози гетьманський табір був не в полі, а в селі Лабунях біля лісу, за півмилі від замостя. Одній з хат того села жив і Чорнота. І щовечора він повертався сюди втомлений, холодний і невеселий. Єдиним його товаришем і бесідником у ті довгі осінні вечори була Христина. Від самої пиляви вона їхала за козацьким військом в обозі. В ті ж дні, коли військо спинялося, Христина приходила до намету або до хати Чорноти, слугувала йому і розважала, як уміла. А вона знала про те, що козацький полковник, закоханий у її вихованку Галину і згадки про молоду панночку, були найбільше улюбленою розмовою її з Чорнотою. Коли за часів облоги Львова Христина почула від полковника, що він бачив Галиночку і які були з того наслідки, вона дуже тужила і шкоділа, що все сталося так несподівано, що вона не встигла побачитись своєю дитиною. Вона кохає тебе, пане полковнику, говорила Христина. Сердешна дівчина боліє серцем за тобою, та боїться батька. Батько ж їй справді впертий за пеклий, з шляхетством своїм носиці, як з торбою. Коли б я побачилася з нею, я умовила б її покинути батька. Не годиться мовляти, Христино, відповідав Чорнота. Нехай дівчина сама прислухається до свого серця і знаходить собі щастя. Розмова про Галину велася між Христиною і Чорнотою під замостям не один раз.